Slavosovia 83-a a fiilor împărăției către a toate ziditorul. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziditorul, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne cuvântul înțelepciunii și cheia legilor cuvântului. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziditorul, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește puterea de a vindeca sufletele și de a alunga duhurile rele. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziditorul, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne cuvântul cunoștinței și puterea concentrării în rugăciune. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziditorile. Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne tălmăcirea limbilor și înțelegerea tainilor cuvântului. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziditorile. Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne darul prorociei și puterea rugăciunii care curăță mintea. Aleluia, slavă, editorile. Te iubim ștergam, iubește-ne și dăruiește ne, și -ne cu apă via al Duhului Sfânt, ca pe cei uciși de păcate să-i putem învia. Aleluia slavă ție, Tată ce rescată toate editorile. Te iubim ștergam, iubește-ne și sfințește toate faptele, gândurile și cuvintele noastre, pentru ca toate cele lumii să le putem lepăda. Aleluia slavă ție, Tată ce rescată toate editorile. Te iubim, ștergăm, iubește-ne și fă ne blândi, buni, sincer cu iubiu, și positor, plin de el, și curati. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce ca toate editorului, Te iubim, ștergăm, iubește-ne și dar ne să împlinim poruncile fericilor ca sem că între cei aleși ne-ai luat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce ca toate editorului, Te iubim, ștergăm, iubește-ne și împlinește cu noi numărul celor ce între Fii împărății prin Duhul ei Sunțit și ai înfiat.